Epilógus Lale felvette a szokolóbb nevet, Huga férjének nevét, ez sokkal jobban hangzotta a szovjetek által megszállt Szlovákiában. 1945. októberében házasodtak össze Gitával, pozsonyban telepettek le. Lale minőségi textilárat kezdett importálni: Len, Sejem és Pamut vásznakat Európából és Ázsiából olyan gyártóknak adta el őket, akik igyekeztek újjáépíteni hazájukat és felruházni a lakosságot. Miután a Szovjetunió elfoglalta Csehszlovákiát, Lale szerint az övé volt az egyetlen olyan üzlet, amit nem államosítottak azonnal. Végül is azokat a kelméket is ő hozta be, amelyeket az állami vezetők személyes használatra vásároltak. Az üzlet virágzott, Lale partnert vett maga mellé, a profit emelkedett. Lale újra elegáns ruhákban járt. Nitával a legjobb éttermekben vacsoráztak, és a szovjet övezet fürdőiben töltötték a szabadságukat. Elszántan támogatták, hogy Izrael területén zsidó állam jöjjön létre. Főleg Gita dolgozott csendesen a színfalak mögött, pénzgyűjtött a tehetősebbektől, és megszervezte, hogy azt kicsempészék az országból. Amikor Lale üzlettársának házassága az futott, a volt feleség jelentette Lala és Gita tevékenységét a hatóságoknak. 1948. április 20-án Lalét letartóztatták. Azzal vádolták, hogy égszereket és egyéb javakat vitt ki az országból. A vádirat így folytatódott. Ennek eredményeképp Cseszlovákia felbecsülhetetlen gazdasági károkat szenvedett, és Szokolov törvénytelen fosztogatásának köszönhetően anyagi javakhoz jutott. Amikor Lale pénzt és ékszereket juttatott ki az országból, azon nem volt anyagi haszna. Pénzt adományozott. Két nappal később Lale üzletét államosították, őt pedig két évre ítélték, amit az Ilava börtönben kellett letöltenie, a hely arról volt nevezetes, hogy itt őrizték a háború után a politikai és a német foglyokat. Lalénak és Gitának volt annyi esze, hogy vagyonuk egy részét elrejtették. Kormányzati és bírósági kapcsolatai krévén Gitának sikerült megvesztegetnie néhány hivatalnokot. Egy napon egy katolikus pap látogatta meg Lalét, és némi idő elteltével megkérte a börtönőröket, hagyják őket magukra, mert meg akarja gyontatni Lalét, pedig a gyónás csak a papra tartozik. Amikor magukra maradtak, azt mondta Lalénak, hogy viselkedjen úgy, mint aki megőrült. Ha elég jól csinálja, meg kell mutatniuk egy pszichiáternek. Lale hamarosan a pszichiáter előtt állt, aki azt mondta, elintézi, hogy pár napra hazaengedjék, mielőtt olyan közel kerül a szakadék széléhez, ahonnét már nem lehet visszahozni. Egy héttel később egy autó elvitte Lale-t gitával közös lakásukhoz. Közöltik vele, hogy két nap múlva érte jönnek, és visszaviszik, hogy leülje a büntetését. Azon az éjszakán barátaik segítségével kiosontak a hátsó ajtón, egy-egy bőrönyi vagyonukkal és egy festménnyel, amit Gita nem volt hajlandó ott hagyni. A festmény egy cigányasszony tábrázolt. Egy komolyabb összeget is vittek magukkal, ezt egy bécsi összekötőnek kellett odadniuk, hogy az eljutassa Izraelbe. Aztán elrejtőztek egy pozsonyból, Ausztriába tartó áruszállító teherautóba, épített álfal mögött. A megadott napon és időpontban a Bécsi pályaudvar egyik vágánya mellett gyalogoltak, a kapcsolatukat várták, akit nem is ismertek. Olyan volt, mint egy lökár regény, egyik jelenete, mesélte utóbb Lale. Elmorogták a jelszót jó néhány magányos férfinak, még végül az egyiktől megérkezett a megfelelő válasz. Lale oda csúsztatta a férfinak a pénzzel teli kis tárcát, mire az eltűnt. Bécsből Párizsba utaztak, Kivettek egy lakást, és pár hónapig élvezték a háború után lassan magához térő város kávéházait és szórakozó helyeit. Látták Josephine baker a csodás, fekete bőrű, amerikai énekes és táncos nőt egy párizsi kabaréban lépett fel. Ezt az emléket Lale örökké őrizgeti majd. Idáig ért a lába, mesélte később. Egészen idáig, és a derekára mutatott. Mivel külföldi állampolgárok nem kaphattak munkát, Lale és Gita úgy döntöttek tovább mennek. A lehetőm legmesszebbre akartak kerülni Európától. Hamis útlevelet szereztek, és szídni hajóztak. 1949. július 29-én értek partot. A hajón összebarátkoztak egy párral, akik meséltek nekik Melbourneben élő családjukról, és hogy velük fognak élni. Ezzel meg is győzték Lalét és Gitát. Eldöntötték, hogy ők is Melbourneben fognak letelepedni. Lale újra nekivágott a textilkereskedésnek. Megvett egy kis kereskedést, és helyi, meg külföldi kelméket vásárolt fel, hogy tovább értékesítse őket. Gita úgy döntött, ő is be akar szállni az üzletbe, és elvégzett egy divattervezői tanfolyamot. Ezután női ruhákat tervezett, így az üzlet újabb ágazattal bővült. Borzasztóan vágytak gyerekre, de csak nem akar teljesülni a vágyuk. Végül feladták a reményt. Aztán legnagyobb meglepetésükre és örömükre Gita mégis teherbe esett. A fiúk, Gary, 1961-ben született. Gita 36, Lale 44 éves volt ekkor. Az életük kiteljesedett. Gyerekük volt, barátaik, sikeres üzletük, az aranypartra jártak nyaralni, és mindezt egy olyan szerelemre alapozták, amit semmilyen nehézség meg nem törhetett. A cigányasszony tábrázoló festmény, amelyet Gita magával Szlovákiából, most Geri házának falállók.